Kniha 2.14. Vasišta pokračoval. Druhým strážcem brány k osvobození je dotazování. Pátrání po skutečnosti. Dotazování by mělo být prováděno nepřetržitě a s inteligencí vytříbenou studiem posvátných textů. Takové dotazování by stří rozum a umožňuje dosáhnout nejvyšší pravdy. Z toho důvodu je dotazování nejlepším lékem na dlouhotrvající nemoc zvanou Samsara. Poznámka. Dotazování a pátrání se nazývá vyčára a znamená též rozlišování mezi pravdivým a nepravdivým, mezi skutečným a neskutečným. Konec poznámky. Moudrý člověk chápe, že síla, rozumová schopnost, efektivnost a dobře načasovaný čin jsou plody dotazování a rozlišování. I království, úspěch, potěšení a konečné osvobození jsou výsledky dotazování a pátrání po pravdě. Dotazování a rozlišování chrání člověka od nešťastných událostí, které postihují nevědomé hlupáky. Je-li mysl otupena nepřítomností rozlišování, pak se i chladný měsíční paprsek stane smrtící zbraní a dětinská představivost uvidí v každém tmavém koutě skřeta. Proto hlupák, který se nezabývá hledáním pravdy, je studnicí utrpení. Nepřítomnost rozlišování vede k činům, které jsou zhoubné jak pro něho, tak pro druhé, a též k nejrůznějším fyzickým i psychickým nemocem. Společnosti takových hlupáků by se proto měl moudrý člověk vyhnout. Ti, v nichž je dotazování a rozlišování neustále přítomno, osvětlují svou září svět i každého, kdo se ocitne v jejich blízkosti, zahánějí zlé duchy, které splodila nevědomá mysl, a ukazují falešnost smyslového potěšení i předmětů potěšení. Ó, rámo, ve světle rozlišování přijde pochopení věčné a neměné skutečnosti, pochopení nejvyšší pravdy. S ní člověk po ničem netouží ani nic neodmítá. Je osvobozen od klamu a připoutanosti. Není nečinný ani není činnostmi pohlcen. Žije v tomto světě a poté, co uplyne jeho přirozený počet let, dosáhne blaženého stavu konečného osvobození. Zrak duchovního hledání nestrácí svoji jasnost ani v průběhu činnosti. Politování hodný je ten, komu tento zrak schází. Než být takto slepý, je lépe se narodit jako žába v blátě, červ na hnoji, nebo had v díře. A jaké je to dotazování? Pravým dotazováním je ptát se. Kdo jsem? Kde se vzal utrpení samsáry? Z takového dotazování se rodí poznání pravdy. To sebou přináší vnitřní klid a poté i nejvyšší pochopení spojené s ukončením veškerého utrpení. Poznámka s vámi venkaté šánandy Vyčára neboli dotazování neznamená rozbor ani zdůvodňování, ale přímé nahlédnutí do sebe sama. Konec poznámky